Мовила так, і підступно його повела за собою, а як один проти одного, ставши, зійшлись вони близько. Перший Ахіллові Гектор сказав тоді Шоломосяйний: Більш я не буду, Пеліде, як досі тебе уникати. Тричі обій я прямове місто священне, не смівши. Стріти твій напад, а зараз Дух мій мене спонукає Стати грудьми проти тебе. Здолаю чи смертю загину. Але звернімось до вічних богів. Вони кращими будуть свідками нам, І нашу пильніше доглянуть умову. Не осквернює тебе, коли над тобою звитягу «Дасть мені, Зевс, і душу і тіла твого відберу я. Тільки славетне озброєння з тебе зніму я, Ахілле. Тіло ж Ахеєм верну, так само і зі мною ти вчиниш». Глянув з-під лоба і мовив до нього Ахіл прутконогий, «Не говори мені, Гекторе, клятий про жодні угоди» як не бува між людьми і між левами клятв непорушних, як між вовками й ягнятами згоди не буде ніколи, а без кінця споконувік одне з одним вони ворогують, так і між нами не бути, любові не бути ніяким, клятвам нерушним аж поки, один з нас чолом не поляже, і крові його арей не нап'ється, боєць воєвничий. Всю спогадай свою доблесть, слід нині тобі особливо списником бути несхибним і дужим бійцем воєвничим. Більше тобі не втекти, незабаром паллада Афіна списом моїм подолає тебе. «Спокутуєш нині суммій по друзях моїх, повбиваних лютим тобою!» Мовивши так, розмахнувсь і свого довготінного списа кинув та вгледів його і ухиливсь осяйливий гектор. Вчасно присів і спис, мідногострий над ним пролетівши, в землю опіявся, вирвавши Спис той палада Афіна, потей від Гектора, люду вождя повернула Ахілу. Гектор тоді бездоганному сину Пелея промовив. «Схибив ти, видно усе ж таки, богоподібне Ахіле, ти не відзевсе дізнався про долю мою, як хвалився». Був балакунти, словами готовий мене ошукати, щоб з переляку я сили позбувся і снаги бойової. Не утікатиму я, не вженеш мені з списа у спину. Прямо іду проти тебе, проймеш мені груди, як тільки дасть тобі Бог, а тим часом і сам ти мого, стережися, мідного списа, бодай би... Цілком ти прийняв його в тіло. Легшою стала б напевно війна й для троян із твоєю смертю, для них бог усіх найбільше являєш ти лихо. Мовивши так, розмахнувсь і свого довготінного списа кинув і прямо у щит, а Хілові вцілив не схибно. Але далеко відскочив той спис від щита, і розсердивсь Гектор, як глянув, що спис пролетів із руки його марно. Став він збентежений іншого, бо не було в нього списа. Голосно він білощитного став де деїфоба гукати, щоб йому рати ще дав, а того не було вже й близько.